și în cer și pe pământ, el nicată, om și sfânt. Omul este o ființă spirituală înfășurată într-un boț de carne. Adevărata lui natură este spirituală duhovnicească, motiv pentru care adevărata lui împlinire este numai aceea care se realizează la nivel de duh. Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu aducându-vă programul numărul 24 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, program care se ocupă tocmai cu hrănirea adevăratei noastre naturi omenești, natura spirituală. În vederea aceasta, noi ne ocupăm cu citirea Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, citire în care suntem asistați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță. Versetul cu care ne vom deschide lecțiunea de zi se află în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, respectiv versetul 3, după ce mai întâi însă, potrivit unui obicei pe care ne l-am formulat încă de la începutul emisiunilor noastre, avem istorioara de zi. Astăzi vom face cunoștință cu un episod din viața unui turc, campionat mondial la lupte pe vremea sa, episod care se începe cu cea mai floritoare perioadă din viața lui, dar sfârșește cu, vai, cea mai mare tragedie, moartea. Prin anul 1884 avea loc la Paris o mare întrecere la sportul acesta de lupte. Printre participanți se afla și un luptător vestit, un turc numit Yusuf, o namilă de om. Cei mai buni luptători francezi venire să dea piept cu el. Era lumea adunată acolo ca părul. Se dădu semnalul convențional și iată lupta începe. Iusuf face doi pași cu brațele întinse către potrivnicul său și înșfăcându-l cu o singură mână, îl trântide el făcă una cu pământul. Biruise cât ai numărat până la patru. Ceilalți luptători au rămas încremeniți, uitându-se unul la altul și își ziceau cei cu Nami la asta? parcă e un elefant! Astfel se făcu încât niciun luptător francez nu i-a putut sta împotrivă. După aceea, fu chemat în America. Acolo, aceea și zbândă. Cât ai clipit din ochi, cel mai bun luptător american zăcea culcat la pământ de la cea din tăi luptă. Iată că numai într-o singură seară, Iusuf a câștigat 50 de mii de franci plătiți în aur și a pus în chimir o cingătoare de piele de care n-avea să se mai desfacă decât ajuns acasă. De acum înainte, Iusuf al nostru nu se mai gândea decât să se întoarcă în țară și să trăiască din venitul acestor bani. Nu după multe zile a părăsit America pe vaporul Bargon. Era tare mândru în hainele sale lungi cu un cuțit mare la chimirul care gemea de aur. Când vaporul a ajuns în largul mării, astfel că nu se mai zărea țărmul, Iusuf a coborât în odaia lui. Iată însă că la numai câteva ceasuri după plecare, vaporul a fost ciocnit de un altul și începuse deja să se scufunde. O spaimă pomenită s-a stârnit printre călători, mulțimea nebunită se înghesuia să se strivească, cine s-a apuce mai înainte să urce în luntre? Se auzeau țipete spâșietoare. Și în tot tumultul acesta, iată că pe puntea vaporului se-i o namiră de om. Era Iusuf. Cu o mână la chimir, iar cu cealaltă în cuțitul lovind în stânga și în dreapta, își făcu drum prin mulțime până ce a ajuns la locul de unde putea să în luntre. Dar luntrea plină de oameni tocmai pornea. Iusuf însă a reușit să sar în luntre, însă fiind prea greu, vai, a răsturnat luntrea și tot ceea ce era în luntre oameni, lucruri și ce se mai afla, se scufundă pentru totdeauna în liniștea adâncului mării. Turcul era bun înotător, dar chimirul lui îngreuia de aurul pe care îl ducea cu sine, îl trăgea tot mai la fund. Cineva care a scăpat ca prin minune de la înec și l-a văzut, povestea că de trei ori a zărit fața schimonosită și grozav de chinuită a lui Iusuf Evindu-se deasupra apei și apoi cufundându-se din nou cu toate sforțele sale deznădăjduite. Aurul pe care îl câștigase avea acum să-i piardă viața, făcând să înceteze din viață unul din cei mai mari luptători ai vremii aceleia. La cei au slujitoare puterea lui uriașă, biruințele sale fără pereche și bogăția ce a câștigat într-o singură seară care i-ar fi fost de ajuns să trăiască toată viața? Puterea lui nu l-a ajutat Izbânzile sale Au sfârșit cu nenorocire Iar bogăția sa Fu însăși prițina morții A pierderii vieții sale Plănuirile sale cu privire la ei viitor S-au scufundat odată cu el Ce a mai rămas? Domnul Isus Hristos spune Ce-ar folosi unui om Dacă ar câștiga toată lumea Dar și-ar pierde sufletul Dar vezi Iusuf nu s-a gândit niciodată la sufletul său, cea mai de seamă componentă a alcătuirii omului. Pe el nu l-a frământat niciodată adevăratul scop al vieții noastre pământești, adică viața viitoare, față de care viața aceasta trecătoare nu este decât o pregătire. Și vai, sunt cu miile și milioanele aceia care, fără să fie luptători vestiți ca Iusuf, nu s-au gândit niciodată că au un suflet care trebuie mântuit, o viață viitoare pentru care trebuie să se pregătească și o judecată dumnezească în fața căreia vom avea de dat socoteală. Nu s-au gândit nici că au un mântuitor care ne-a adus o învățătură dreaptă și iertare de păcate. Dar eu, dar tu, noi ne-am gândit iubiți ascultători la așa ceva? Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cercetând fiecare suflet cu privire la nevoia mântuirii lui acum, cât încă se poate, și să ne copleșești cu mijloacele tale de dragoste să o primim, iar cei care deja am primit-o să umblăm în această înnoire de viață pe care ne-a dus-o prin învierea Domnului Isus Hristos la viață nouă. Amin.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 să scăpat de la moarte Timpul aproape-i trecut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 din tine ce -o să rămână, Ești doar un de țărână. Sufletul e tot ce ai, Oare cui vrei să-l Începusem să explicăm cu ocazia lecțiunii precedente versetul 3 din capitolul 5 al Evangheliei după Matei, verset care spune Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Alături de Meditațiile pe care le-am avut Haideți să le mai adăugă și pe cele care urmează în continuare Așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe Prea credinciosul său slujitor Preotul nicuriță, să le aștearnă pe hârtie pentru noi Referitor la aceasta, misionarul Stanley Jones spune Cuvântul care s-ar apropia mai mult de înțelesul adevărat Ar fi renunțător în Duh Diogene i-a spus odată lui Alexandru cel Mare eu sunt mai mare domn ca tine, căci eu am renunțat mai mult decât ai tu în stăpânire, căci ceea ce ție îți pare vrednic de stăpânit, mie îmi pare puțin pentru a fi măcar disprețuit. Tertulian spune și el, cercetori în duh. Acela care nu păstrează nimic din duhul lui propriu, ci vine gol la Dumnezeu, va fi umplut de toată bogăția duhovnicească a cerului. Săracul acesta este ca o cisternă care ține deschisă întreaga sa ființă pentru a fi umplută cu șuvoiul de binecuvântare al Harului lui Dumnezeu. Billy Grimm spune așa, Săraci în duh sunt aceia care părăsesc încrederea în ei înșiși și primesc să facă ceea ce a zis Domnul Isus. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 1624. 24 Tot acest credincios spune mai departe, Cei săraci în duh nu-și măsoară valoarea vieților după bogățiile pământești care trec, ci după realitățile spirituale care durează veșnic. Înțelept este acela care mărturisește sincer lipsa bogăției sale duhovnicești și care, cu o inimă smerită, strigă, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul! Luca 18, cu 13 În la dumnezească, dezbrăcarea de sine precede plinătatea, mărturisirea precede iertarea și sărăcia precede bogăția. Hristos promite o fericire adevărată a, a care, recunoscându-se sărac în duh, îl lasă pe Dumnezeu să intre în sufletul său. Devii sărac în duh când îți dai seama că nu ești indispensabil. Mulți misionari, spune Stanley Jones, au venit din alte țări părăsind totul, tată, mamă, case și holde, totul afară de ei înșiși. Atinge-te de ei și vei vedea ce sensibilitate nervoasă au. Eul este încă acolo, păzindu-și cu scumpătate locul și puterea și devenind centrul bolnăvicios al problemelor spirituale. În prima fericire cu care își începe predica de pe munte, Domnul Isus atinge direct această problemă centrală, eul, și ne cere să renunțăm acolo înainte de a merge mai departe. Viața noastră este sau un egoism, mai mult sau mai puțin șlefuit, sau desăvârșire în dragoste. Prima fericire predică sfârșitul egoismului nostru. A doua este începutul iubitorului a îndrăgostitului de oameni. Acestea sunt fericiri pe care le ai fără obiecte materiale exterioare care să-ți dea fericirea. Creația nu poate cuprinde decât un singur eu. Eu sunt, îi spune Dumnezeul lui Moise. Eu sunt, spune Domnul Isus în Ghețimanii și când le-a spus, toți au căzut cu fața la pământ și de nu i-ar fi ridicat el, acolo ar fi rămas. Când terminăm cu eu nostru, abia atunci ajungem să-l cunoaștem cu adevărat pe cel ce a zis eu sunt. Când terminăm cu eu nostru, când nu mai suntem nimic, atunci Dumnezeu își începe lucrarea lui în noi. Cum foarte frumos spune Luther, felul lui Dumnezeu este de a crea ceva din nimic. De aceea, numai din omul care se socotește nimic, mai poate Dumnezeu face ceva. Pe cel sărac în duh îl cunoști în trei lucruri. Prima dată e mort față de ale firii pământești. A doua oară, vezi că el nu se satură de Dumnezeu și, în al treilea rând, el nu dorește dureri pământești nimănui decât lui însuși. Sărăcia sau bogăția în duh mai poate fi înțeleasă și din punctul de vedere al setei de știință, de filozofie, de a cunoaște taine, numai din dorința de a ști și de a fi lăudat de alții pentru știința pe care a adunat-o. Adevărata stare a creștinului în privința aceasta este arătată foarte potrivit de Richard Wunbrand care spune să nu dorim să știm de la Dumnezeu nimic decât numai ceea ce Dumnezeu vrea să știe în noi și prin noi. Cunoștința este ca și soarele. Dă viață, dar poate da și moarte. Insolația aduce moarte. Dacă stai cu capul descoperit în soare, capeți insolație. Soarele prea mult aduce moarte. Ferice de cei săraci în duh, spune Domnul Isus, că cea lor este împărăția cerurilor. Aceia care s-au lepădat de sine cu desăvârșire, care au devenit săraci în ei înșiși, care l-au primit pe Domnul Isus ca eu al lor, ei pot intra în împărăția cerurilor, unde poate locui numai un singur eu, Dumnezeu. Să fii sărac în duhul tău, să nu te mai consideri ceva, să nu mai dorești nimic decât ceea ce dorește Dumnezeu de la tine. Iată culmea pe care suntem chemați să ajungem. Misticul german Eckhart spunea că Dumnezeu este proslăvit numai de cei care nu țintesc nici la proprietatea lor, nici la onoare, nici la devoțiune interioară, nici la sfințenie, nici la răspratră, nici la împărăția cerurilor, ci au renunțat la toate. Dacă suntem liberi de lucruri, Dumnezeu devine proprietatea noastră. Tot acest mistic o îndrăzneală uimitoare zice mai departe, toată lumea trebuie să tacă, căci aici a vorbit însuși înțelepciunea Tatălui. Cine nu devine asemănător adevărului, nu poate înțelege adevărul. Sărac este cel care nu vrea, nu știe și nu are nimic. Să nu vrei nici să faci voia tatălui, căci atunci mai ai voință. Trebuie să fii liber de voință, ca pe vremea când nu existai. Sărac ești numai când nu vrei și nu poftești nimic. Săraci în duh sunt cei săraci în voință. Ce nu vrei să dorești, părăsești și lași de dragul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi știut ceva mai bun, ar fi pus aceea întâi. Prima fericire, se vede însă de aici, prima latura fericirii este sărăcia în duh. Cei săraci cu duhul sunt cei care n-au nimic din duhul lor propriu omenesc. Se leapă de toate pentru ca să se umple cu Dumnezeu. Aceștia primesc Duhul lui Dumnezeu și înțeleg Scriptura drept. Dacă sunt intelectuali, ei vor renunța la rafinamentul intelectual și spiritual când e vorba să vestească Evanghelia, ca să poată înțelege și cei mai simpli oameni. Se vor asemăna cu Domnul Iisus care s-a dezbrăcat de Dumnezeirea lui luând chip de om. Aleg și ei treapta cea mai de jos, dezbrăcându-se de tot ce-i distanțează de alții pentru a le fi de folos. Rafinamentul intelectual e o cursă pentru suflet. Bogăția vocabularului duce adesea la confuzii în gândire. Domnul Iisus a vorbit simplu, în parabole pe care le înțelegeau și copiii. A fi sărac în duh înseamnă a nu mânca mai întâi din pomul cunoștinței ca Adam, și a alege dragostea care întrece orice cunoștință și care te apropie de suflete. Umilința este haina de cinste a celui sărac în duh. Ea este comoara sfinților și prima literă din alfabetul creștinismului. Un gând interesant a izvorât din traducerea unui credincios a cuvântului ebraic, Ani, care înseamnă și sărac și eu. În cazul acesta, versetul ferice de cei săraci în duh, ar putea fi citit ferice de cei ce sunt euri eu în duh. Cum adică să înțelegem aceasta? Păcătosul mântuit, născut din nou prin credința în jertfa Domnului Isus, devine un om slobod, o personalitate, un eu în Isus. Nu mai este rob oamenilor, nici vreunei învățători omenești, nici vreunui sistem omenesc este liber căci a fost cumpărat cu un preț. Numai diavolul are nume de colectivitate. N-are conștiința insului liber. A fi eu în Isus, înseamnă a fi ceea ce spune apostolul Pavel. Nu mai trăiesc eu omul vechi, ci eu Hristos trăiește acum în mine. Galaten 2.20 numai în măsura în care Hristos trăiește în mine, sunt un eu în el. Euul în Hristos este cu totul deosebit de euul omului firesc. Este, de fapt, ceea ce s-a spus mai sus, desființarea sau moartea omului firesc. Cu barca sărăciei în duh putem să trecem liniștiți și în deplină siguranță peste marea furtunoasă a lumii, ajungând apoi la țărmul împărăției veșnice. Barca prea încărcată, chiar cu lucruri scumpe, se scufundă. Să fim săraci în Duhul nostru, dar să fim bogați în Duhul Sfânt. Să fim slabi în Eul nostru, dar puternici în Hristos. În versetul 4 de la Matei 5, Domnul Isus ne prezintă cea de-a doua fericire ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângăiați. Lacrimile sunt ploaia binecuvântată care înmoaie pământul inimii pentru a putea prinde rădăcină sămânța adevărului. Lacrimile spală ochiul sufletului pentru a vedea mai limpede binecuvântările și făgăduințele lui Dumnezeu. Lacrimile pocăinței sunt vestitorii primăverii unei vieți noi, și veșnice. Lacrimile și durerea ascut simțurile și pregătesc mintea pentru înțelegerea tainelor Duhului Sfânt. Un scriitor spunea că lacrima este foc purificator care spală omul de tina păcatului, e diamantul care a țâșnit din frământarea lăuntrică a sufletului nostru și care se reflectă în splendoarea sufletului omenesc. Oricât de mare ar fi durerea, ea totdeauna este urmată de o mângâiere, căci oricât de lungă și grea ar fi iarna, tot e urmată de o primăvară luminoasă. Seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia, spune Psalmul 30 cu versetul 5. Asta este o rânduială a dragostei și a înțelepciunii lui Dumnezeu. După plâns urmează totdeauna mângâierea, cum nopții îi urmează ziua. Și mângâierea totdeauna Întrece durerea Care a pricinuit lacrimile Ferice de cei ce plâng Căci ei vor fi mângâiați Nu oricine Poate să plângă Sunt oameni lume care nu pot vărsa o lacrimă Și de aceea nici mângâiere Nici ușurare nu simt Prin însuși faptul Că plângi, te ușurezi Lacrimile sunt O descărcare a sufletului Textul ei vor fi mângăiați, a fost tradus de unii, după originalul grecesc, cu ei vor fi chemați la o parte. Domnul Iisus a chemat la o parte pe Maria care plângea în Ioan 11,28 și a mângâiat-o. Ce fericite sunt sufletele care sunt chemate la o parte de Domnul! Cine oare poate da o mângâiere mai mare decât el? Dar mângâierile sale le dă totdeauna la o parte... Te scoate din frământările lumii, te smulge din tulburarea în care ești și în liniște de plină îți dă mângâierile sale. Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiați. Ceea ce te face să plângi, tu om credincios, este faptul că toate creaturile pot fi ca Iisus, dar cei care nu știu mor în durere și mai ales că odată ajungi la starea de om mor fără ideal. De asta trebuie plâns mereu. Ferice de cei ce își plâng păcatele, că cei vor fi iertați. Pocăința este plânsul sufletului, spune Spurgeon. Lacrimilor sincere și Domnul Iisus își adaugă lacrimile sale. El a plâns când a văzut-o pe Maria plângând, Ioan 11, 33. Plângeți cu cei ce plâng, Roman 12, 15. Ferice de cine poate să-și adauge lacrimile sale, lacrimilor altora. E mai ușor să dai bani, e mai ușor să-ți dai forța fizică pentru cineva decât lacrimile. Numai cei miloși, cei iubitori, pot plânge cu alții. Orice plâns este urmat de o mângâiere, afară de plânsul de ură și invidie. Să nu descurajăm când plângem. Spune un proverb grecesc, cât ar fi de aspuri februarie, tot miroasea primăvară. Versetul 5, din capitolul 5 de la Matei spune, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Blândețea și dragostea sunt semnele cele mai pronunțate ale copiilor lui Dumnezeu. Ele nu pot rămâne ascunse niciodată și chiar cei mai înrăiți dușmani trebuie să le recunoască. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, citim la Filipeni 4 cu 5. Dintre roadele Duhului Sfânt în cel credincios, blândețea este cea din care ți zbește privirea. Lipsa blândeții pune sub semnul întrebării celelalte roade ale Duhului. Oile din turma lui Hristos sunt cunoscute după blândețe. Spunea misionarul Stanley Jones, departe de a fi o slăbiciune, blândețea aceasta este rezultatul a două forțe. Una este puterea și hotărârea care îndrăznesc să renunțe în Duh și a doua este pasiunea care simte adânc durerile altuia și se dăruiește spre a sluji. Duhul renunțării și Duhul slujirii, ajungând să se unească într-un om, produc o nouă ființă, cea mai formidabilă ființă de pe pământ, omul blând. Un astfel de om este extraordinar pentru că nu dorește nimic, deci nu poate fi ispitit sau cumpărat și pentru că e gata să facă oricât pentru alții căci simte adânc cu aceștia. Hristos, stând înaintea lui Pilat, este tabloul desăvârșit al unui astfel de om. El nu putea fi cumpărat nici amenințat, căci el nu dorea nimic, nimic altceva decât să-și dea viața, Chiar pentru oamenii care îl răstigneau. Tipul final este blândul renunțător și gata de slujire. Domnul Iisus era întruparea blândeții și a fost numit mielul lui Dumnezeu, nu numai pentru că s-a adus ca jertfă pentru păcatele noastre, ci și pentru faptul că era blând. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea programului 024 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, încheiere pe care o marcăm prin citirea unei poezii urmată de o cântare. Titlul poeziei este Te rog, câteva gânduri luate din Ioan capitolul 17 din rugăciunea împărătească a Domnului Isus. Te rog nu pentru lume, tată, nici pentru fiii ei cei răi, ci pentru turma ta curată și pentru și tăi. Te rog nu să le oprești furtuna și nici să-i iei de pe pământ. Mă rog să-i faci să fie una așa cum eu cu tine sunt. Le cer adâncă părtășie și darul binelui suprem, uniți în inimă să fie așa cum eu și tu suntem. Mărturisirea mântuirii la fel s-o poarte pe pământ, părtași sfințeniei iubirii, uniți cum eu cu tine sunt, curați de orice ce minciună, de-a pururi tată să-i păzești, uniți să fie împreună așa cum tu cu mine ești. Și ajută-i tată să trăiască cerința sfântului cuvânt, iubirea să-i nedespărțească așa cum eu cu tine sunt. Amin. La, la...